és nem általának a havi visszatérségükből 40-50 ezer forintot havonta erre a hobbiukra elkölteni, az már egy gondolkod a Ez teljesen jó, teljesen nem jó, ezt mindenkire rá van bízva, és mutatok még egy pár ilyen dolgot, hogy akkor hogyan is néznek ki ezek a normális emberek. Ezek nagy része egyébként középfelső vezető cégeknél dolgoznak, és van még egy másik énjük, amikor ezt a dolgot szeretik, művelik, játszák a gyerekkoruk, a hobbiuk, a szerelmük, ez az életük. Vagy csak egész egyszerűen egy képű szórakozás. Ez mindenkinek attól függ, hogy mennyi időt, energiát szeretne erre a dologra rászánni. Az RTG, tudomány. Ez is egy érdekes kérdés. Mi az eltén a tudományfilozófia Tanszéken keresjük azokra a dolgokra válaszokat, hogy mi is az, hogy szeretjáték? Mit csinálják ezt az emberek? Egész egyszerűen mit ad ez neki? Kell-e ez valakinek? Nagyon sokszor ütköztünk bele abba a problémába, hogy hogyan is lehet jól definiálni azt, hogy mi ez a szerepjáték. És eljutottunk odáig, hogy ezt egyáltalán nem is kell definiálni. Konkrétan akkor, amikor valaki a kezébe vesz egy könyvet és elolvassa, azt a saját képzeletvirágot tölti meg. Ettől lesz egy nagyszerű jelzés. Ha ugyanezt a könyvet utána meglátja, megfilmesítve, akkor elgondolkodik rajta, az emberek nagy részének tetszeni fog ez a dolog, egy másik feladnak azt mondja, hogy én ezt nem így álmodtam mert ez nem így tetszik. Egész egyszerűen sokkal nagyobb a képzelet szabadság, és sokkal uh, tágosabb teret ad egy szeretjáték ezáltal az embereknek. És uh, Az MMORPG az pedig egyfajta kisebb uh, korlát maga vezetben. Már vannak képi megjelentések, itt már vannak olyan uh, foglódzó kapasztalók, amik uh, grafikusok, konceptátisztok, olyan emberek, uh, Világe, képi világából születik meg. Ha most valakinek azt mondom, hogy éljen, akkor nagyjából mindenki előtt az a nyálas csupa fog valami jelenik meg, amit egyszer csak filmbe vittek, aztán Isten tudja, hány szériát élt meg a vásznon. De hogyha valaki csak a könyvet olvasta, akkor neki lehet, hogy teljesen máshogy néz ki az a jó szám. Szenvedély és töltődés. Akkor, amikor valaki ezzel a dologgal foglalkozik, miért is teszik? Egész egyszerűen, mi lehet egy cél azzal, vagy mi a fenért nem tölti az ember az idejét, a családját val, vagy olyan más egyéb dologgal keres pénzt a helyett az idő alatt, mint hogy gombot kattintat, meg jobbra-balra csinálja ezeket a dolgokat, uram, bocsánat, még pénzt is ad érte. Egész egyszerűen, ezek, mint ahogy az előző előadásokban is hangzott, ezek eszközök. Ugyanúgy, ahogy az embernek van egy hobbia, ahogy van egy olyan dolog, amit, amit szeret, ami feltölti őt, ezek ugyanilyen dolgok. Ezeket ugyanúgy lehet rajongani, ezt ugyanúgy lehet szeretni, és egy idő után eljön az a pillanat, amikor ez a dolog egészen összemosódik. Amikor egy online és egy offline közösség ugyanaz a dolog lesz. Azt mondják, hogy évek óta játszunk együtt egy játékban, tök jó lenne találkozni. Nekem is van olyan ismerősöm, aki egy online játéken keresztül ismerem, Romániában él, sokat szokunk mindig ezen kacagni, hogy ősi román-magyar barátság, és ehhez képest a játékon belül mi vagyunk. Tehát egész egyszerűen vannak olyan taguk, vannak olyan fala, amit pont ezáltal fognak lebölni a személytelenség által, és ez segíti közelebb az embereket ahhoz, hogy mégis ebből legyen egy közös érték, legyen egy normális emberi kapcsolat közösségi hiszti. Ez is teljesen nyújra. <coughs> Marnapság igyekszünk tudományosan alátámasztani. Legyen benne sok szám, legyen benne sok statisztika, minél hitelesebb emberek beszéljenek róla, és egész egyszerűen annyira próbálunk bizonságukat, meg kutatásokat, meg felméréseket szerezni, hogy maga az ember az elvészben ebben az egész mutatványban. Annyira próbáljuk túl definiálni a dolgokat, hogy maga a játék, maga az élmény veszik el fontos, persze, közösség kell, ez a dolog. ipus most visszautalnék arra, hogy mi a legnagyobb büntetés. A legnagyobb büntetés egy ember számára az nem más, mint hogyha kirekeszti magáról a közösség, hogyha kirekeszti magáról a társadalom. A Bibliában is vannak erre nagyszerű történetek, de az ősi benszülött törzseknél a mai napig megvan az, hogy ha valaki nem bír magával, akkor azt a sivatagban. És akkor majd a természet dönt róla. És hogyha én most itt közép európában valahol találkozom egy validegen emberrel, akkor lehet, hogy oda hozzá, a jobb kezemet nyújtom felé, megkérdezem, hogy éhes vagy álmos, vagy mit szeretnél, úgyhogy Isten nagyon el vagy anyámat. Egy ősibb nép, egy régebbi kultúránál ez úgy nézett ki, hogy ezt az embert vagy agyoncsapták, vagy csak messziről elkerülték. Azt mondták, hogy te nem véletlenül vagy egyedül. Te azért vagy egyedül, mert téged kirekeztet a közösséget, téged kirekeztet a társadalmat. És nagyon-nagyon nehéz, nagyon komoly dolog. Hogyha valaki e, kilőködik a társadalomból, vagy hogyha saját magát zárja ki. Megjelenik a fejekben azok a gondolatok, hogy nem vagyok szép, nem vagyok csúnya, nem vagyok ilyen, nem vagyok olyan, nem vagyok amolyan. E, elsősorban az embernek saját magának kell megfelelnie. Itt bejön az, hogy egyén, és bejön az, hogy egoizmus. Meddig terjed el az egyénnek a szabadsága, mikor válik ez szabadosságá, mi az, amit egy játék ebben tud segíteni. Akkor, amikor egy szerepjátékot játszunk, én erre azt szoktam mondani, hogy a szerepjáték számomra nem más, mint helyzetgyakorlatok összessége. Büntetés nélkül tudom megtenni azokat a dolgokat, amiket én kigondoltam, és van között, körülöttem egy társaság, vagy egy MMO-RGB-ben egy szabályrendszer, vagy egy számítógép, aki megmondja, hogy ez a dolog, amit én kifundáltam magamban, én saját magam úgy érzem, hogy ez majd jól lesz? Akkor ez vajon működhet, vagy nem működhet? Kapok egyfajta visszacapolást, és ezáltal vagy fejlődök, vagy nem. Ugye ha nem a gépében beszélünk a fejlődés, ez mindenféleképpen adott, ha más nem a karakteren fejlődik, hogyha a szerencsés helyzetem van, akkor én magam is a személyiségem is, és egy idő után talán a társas kapcsolatok is. Hol jó ez, és leginkább kinek? Én akkor mindig érdekes ez a kérdés, hogy itt egy hosszú konferencia, itt van még mindig ennyi ember, aki biztos, hogy van egy csomó jobb hely, ahol el lehetne tölteni ezt az időt péntek délután, miért pont itt, miért pont velünk. Kinek mit ad ez a szerepjáték? Kinek mit ad ez az MMORTG? Miért vagyunk jelen ezekben a dolgokban? Csomó kérdés az, ami megfogalmazódik, egész egyszerűen én a visszacsatolásra utalnék vissza, amikor azt mondom, hogy számukra ez egy töltődés. És hogy mindenkiben megvan az a dolog, hogy miért is csinálja ezt. Aki már tudja, hogy mi ez, az, az jó esélye nem újdonság számára, amit itt most hal. Aki nem tudja, hogy mi ez erre, azt tudom mondani, hogy érdemes legalább egyszer kipróbálni. Nagyon érdekes dolog, teljesen más látni és teljesen más megtapasztalni. <coughs> hol lehet velünk találkozni. Ugye nem értem pakoltam ide erre a, a Snyder-farkasokat. Egy idő után az ember, hogyha valamit csinál, akkor nem árt, is tartozik egy közösségben. Legyen az család, legyen az baráti kör, legyen az egy egy klán, legyen az egy bármi egy ilyen dolog. Most itt nem kifejezetten szektákra gondolok, de érdemes elmenni, megnézni azokat az embereket, akik hasonló dolgokat csinálnak, mint mi. Tök jó lesz. Velünk az eltett természettudományi tanszékén a szemináriumok során lehet találkozni. Ezek nyílt szemináriumok általában keddi, illetve szervei napokon szoktak lenni. Ezek délután 6 órakor kezdődnek, hogy aki esetleg munkából érkezik, ő is meg tudja ezeket a dolgokat hallgatni. Szoktunk még animevetítéseket tartani, teaházakat szervezni. Jelen szoktunk lenni minden évben az EFOT-on, itt egy húságkutatást végzünk, azt mondjuk, hogy ha van egy réteg, akihez szeretnénk szólni, akkor nem a mi van a bölcsekkőben, nem nekünk kell kitalálni, hogy mi az, ami jó, nem meg kell kérdezni az embereket, és hogyha ők elmondják, hogy mire kíváncsiak, akkor esetleg tudunk nekünk valamiben segíteni. Röviden Istenben nagyjából ennyi. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet.